Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanul Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dan Astaghfirullah. Dan Astaghfirullah. Dan ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waala alaihi wasallam. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. wa Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. saya Amin. Amin. Amin. Amin. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Salawat dan salam atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga-Nya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Maka kita mulakan pengajian kitab Minhajul Abidin muka surat yang ke-24, baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 34, baris yang ke-11 daripada atas. Yang mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah dari Allah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 dari apa yang mereka itu pelajari Begitulah harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah <coughs> Mulakan pengajian malam ini Dengan baris yang ketiga daripada atas Bismillahirrahmanirrahim Al-a'ikus salisu as syaitanu. Yang menegahkan Yang ketiga itu syaitan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 Artinya dengan syaitan tak boleh lemah-lembut. hendaklah kita berkeras. Kalau kita berlemah lembut kita berada di dalam tawanan syaitan. Langsung sepanjang hidup ini menjadi hamba kepada syaitan, tidak menjadi hamba kepada Allah. Jadi kita mengistiharkan perang dengan syaitan dan bersikap keras, kasar, tegas kepada syaitan itu kerana dua perkara. Pertamanya, bahawasanya ia setru bagimu jadi kita terus menganggap bahawa syaitan adalah musuh ketika mana pun di mana juga kita berada bahawa syaitan adalah musuh kita jangan nak bertolak angsur dengan dia jangan nak berlemah lembut dengan dia sentiasalah berperang dengan keras terhadap syaitan itu tiada tomah padanya bagi masalahan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 Wa ma qalatul jinna wal insu illa liya'budun Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan semata-mata menghambakan diri terhadap aku kata Allah Subhanahu wa taala Oleh kerana kita tidak menganggap syaitan itu seteru malahan kita sering berdamai dengan syaitan sering berbaik-baik dengan syaitan maka kita tidak Menjadi hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Kalau ada pun barangkali kecil sangatlah perhambaan kita kepada Allah itu. Dibandingkan pengabdian kita dan perhambaan kita kepada syaitan itu. A'na'udzubillah. Kalau berterusan sampai kita dimatikan oleh Allah dalam menghambakan diri kepada syaitan. A'na'udzubillah.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 diizin oleh Allah untuk masuk dalam surga jadi seboleh-boleh, sedapat mungkin janganlah masuk neraka dahulu, harap kita kepada Allah, teruslah masuk surga tidak singgah kepada tempat azab yang begitu pedih yang memang kita tidak mampu tidak tahan untuk menerimanya ya? azamlah, mudah-mudahan Allah memberi taufiq dan hidayah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 yang kerja belajar ni dapat sambutan Kerana yang menyuruh kita belajar ni Allah Yang menyuruh kita belajar ni ialah Nabi Kalau dah Allah dan Nabi yang suruh Takkan kita nak ingkar kan Tetapi oleh kerana syaitan tegah Maka sebab itu banyak orang tidak boleh datang mengaji Macam-macam lah caranya Syaitan menegahkan supaya kita jangan mengaji Kepada yang muda dikatanya buat apa Belajar muda-muda, belum tentu kamu dapat amal. Besok saja dah tua, baru belah, baru belajar, kata setan. Itu yang kita muda-muda dulu tak belajar. Tua-tua macam ni, baru belajar. Begitu juga orang yang sudah belajar itu. Masih lagi ditegak oleh setan. Jangan amal, kata ni. Jangan amal, kata ni kerana beramal pun belum tentu masuk surga orang yang tak beramal tu pun belum tentu masuk neraka itu pandai orang yang sudah beramal pula masih ditegah juga oleh syaitan dari dapat pahala dari Allah kata syaitan kau lah orang yang paling banyak beribadah, orang lain tak banyak macam kau supaya kita ujub, supaya kita ria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 tapi tidak ada orang yang mempertahankan bahwa ini adalah perintah yang maha berkuasa, baik si Kodi baik si Muti baik ulama kebangsaan baik yang dipertuan agung baik Perdana Menteri baik Menteri Besar, baik wakil rakyat baik Hakim Negara baik Ketua Polis Negara seterusnya lah sampai kita orang kampung baik Pak Imamnya, baik Tok pengulunya, baik Tok Sidangnya mereka semua mengatakan ini adalah arahan daripada pihak yang berkuasa. Mengapa tidak dipertahankan bahwa ini adalah arahan daripada Yang Maha Berkuasa? Masing-masing mempertahankan ini arahan pihak yang berkuasa. Jadi pihak yang berkuasalah yang ditakuti oleh orang ramai. Yang Maha Berkuasa tidak juga ditakuti, tidak juga ditaati.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 Bukan dapat apa-apa Kalau tidak tak ikut pun arahannya Bukan kena apa-apa Jadi kalau begitu Sudah terbaliklah Allah tidak memberi bekas Si makhluk boleh memberi bekas Binasa tak akidah? Binasa tak? Binasa Muslim Jadi orang-orang yang sudah binasa ni Dia rasa sentosa Dengan seteru Kalau dengan setan Dia rasa aman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 banyak beribadah kita okay, tak boleh macam tak aman. Tapi kalau duduk di tempat-tempat yang bukan rumah Allah, rumah syaitan, a ah, amankan. Tak padang bola tu aman tu. Hujan pun boleh aman. Kak kedai kopi boleh aman. Kak pekan boleh aman. Nama apa ya? Tapi kita tidak dapat mengesan Ay, Aku boleh aman pula di sini. Sedang ini bukan rumah Allah. Ini rumah setan, Ini pembak setan. Kenapa aku boleh aman? Kalau begitu, aku ni sudah jadi cucu syaitan. Ini nampaknya. Kalau kita dapat kesan. Tapi kita tak dapat kesan. Pelik juga. Kita duduk di rumah Allah boleh tak aman? Duduk di rumah menteri besar boleh aman? Duduk di rumah pak mentua boleh aman? Artinya, sudah macam...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 Makin panjang kita beritikab, belum beribadah lain. Cuma duduk saja. Saja aku berhenti di masjid Ini sunat kerana Allah Taala Al-Tuhar. tulis dah depan mata Jangan kena duduk saja. Belum baca Quran, belum berwidid, belum berfikir, belum bertasir. Dah dapat pahala. Duduk yang beribadah kepada Allah. Dah bertahun-tahun sejak belum pencin sampai pencin...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 boleh jumpa dengan saya di depan masjid sama ada betul atau salah cakap saya nak tengok orang UMNO banjir dalam masjid ni panggil wakil rakyat panggil Menteri Masa panggil Perdana Menteri kalau tak tak muka-muka UMNO ni bukan main, nak tunjuk muka, nak tunjuk muka, nak tunjuk muka teruklah UMNO ni ada orang UMNO? dari macam tengok saya orang UMNO? tapi memang itulah perangai kau suku datang masjid, datang surah kalau zat orang-orang besar kau datang ke rumah Allah macam tu. ala orang pas pun kadang sama pas-pas melepas juga ha, ramai je kalau ada Nek Aziz ada Mak Sabu ya, ada tuan Guru Haji Adi Awang baru ramai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 sebab itu kita bila dikasakan Awak kena blacklist tau Takut tak? Takut tak? Takut Makhluk yang bagi blacklist kita takut Allah bagi blacklist tak tak? Tak, tak takut Air neraka tu tak blacklist Ha? Neraka tu tak blacklist Astagfirullahaladzim Tak Imam baru dikata Awak blacklist katanya mengikut wakil rakyat kita Pak Imam kita ni blacklist tau. menggelotah Pak Imam. Ya. Dengar kata Pak Imam masuk blacklist. Padu lihat, apa dengan blacklist makhluk. yang kita takut dan gentar adalah blacklist Allah Subhanahu Wataala. Dalam kubur tu pun dah black cukup black, ah ha, very black. <laughs> Dalam kubur tu dah very black. Tangan ha, main-main, ya? Mengikut pejabat agama, saya ni blacklist. Kalau panggil ceramah atau buat pengajian Diberitahu dengan pejabat agama bahawa guru yang mengajar atau fungsi penceramahnya ialah ustaz Ali, jangan dia blacklist. Kata oh, jadi orang pejabat agama semua whitelist lah Ya, ah, ya ha? kira whitelist blacklist di kalangan makhluk tidak menghiraukan whitelist blacklist kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, itulah Muslimin dan Muslimat sudah rosak akidah Binasa sudah akidahnya terhadap Allah Anakudzubillah Jadi sebab itu Punca-punca lalai itu adalah Merasa aman dengan setan itu Tidak menganggapnya sebagai setru dan tidak istihar berperang dengan mereka Dan kamu telik di dalam dua ayat daripada kitab Allah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 Oh, jangan sembah setan, jangan ikut setan itu. Yakni jangan kamu ikut akan dia bahwasanya ia bagi kamu seteru yang amat nyata. Setan itu bagi kita adalah mu? musuh. Tapi dah terbalik. Allah kita jadikan musuh. Setan kita jadikan tolan. Sebab itu siapa siapa yang bertolak dengan Allah dimusuhi. Nah, macam tu. Ha, dimusuhi, diperangi, dibenci, dimarah, direpot-repot, ha, diadukan, macam-macam lagi. Ha, orang itu jadi setan dah. Siapa-siapa yang menganggap musuh kepada orang yang bertolak dengan Allah, nah itu setan dah. Kalau dia orang UMNO, itu setan UMNO lah. Nak repot saja, nak ngadu saja. Kejabat ugamalah, wakil rakyatlah, itulah ini setan betul amun ha, tu. yang pelik benda-benda dosa, benda maksiat, tak mahu repot, tak mau mengadu tak mau komplain ha. yang pelik tu mengaji macam ni, ceramah agama macam ni ya. ha. dia nak ngadu nak repot, nak ambil tindakan dan macam-macam itu nama tentera-tentera setan ya. ketua dia itu ha, yang kata ketua tangkap, mengaji di daun Tangkap, mengajak orang ditangkap, ceramah ugmah ditangkap, buat dosa tak usah tangkap. Nah, macam tu, <laughs> itu ketua dia. Jangan-jangan saya pun tak dikira blacklist tak mengikut orang amno pandamaran jaya ni guru ugmah ni, ketika ustaz ni blacklist ni berhenti kerana Itu kalau ada ciri-ciri macam itu, setan. <laughs> Kerana sudah dikata bahawa Allah kata dalam Al-Quran bahawa ia-ia syaitan itu bagi kamu seteru yang amat nyata. Itulah gunanya kita baca Yasin ni. Sekurang-kurangnya seminggu sekali nak mengingatkan kita bahawa syaitan itu musuh. Bukan baca Yasin nak bawa air Yasin. Faham? Nah, Masing-masing bawa botol, bawa timbul kadang bapaknya tak datang anaknya tukang bawa air ha, macam tu cerita orang masjid ni tukang baca dia hilang eh, disimbahkan air yasin ke muka bapak budak tu ya? ha, macam tu itu sudah membuat andaian yang salah ha, eh? seolah-olah air yasin itu boleh memberi bekas macam tu ya baca saja Yasin tak kira malam Jumaat tak kira malam apa cuma afdal lagi malam Jumaat tu ya ini tak malam Jumaat macam wajib baca ya baca Yasin macam wajib ha dalam pada baca Yasin baca Yasin syaitan tidak pula diambil sebagai musuh ha? Ha, macam tu Makin Allah dimusu Dimusuhi orang yang baca yasin tu pun memusuhi Allah main tu dalam yasin tu kata tidaklah kamu musuhi saya setan kerana setan musuh kamu lupa orang yang baca yasin tu dimusuhi Allah. Has dah terbalik ingat tu jangan baca yasin tetapi tidak memusuhi setan yang dimusuhi ialah Allah Allah tak mau perintah negara dengan Islam itu memusuhi Allah nama dia tak mau sembahyang memusi Allah tak mau mengaji agama memusi Allah tak mau sembahyang jama'ah. memusi Allah tak suka dengan ulama memusi Allah macam tu macam orang amnor sampai sekarang tak suka negara Islam itu nama memusi Allah kita tanya agama Islam betul tak cuba jawab betul tak agama Islam betul tak betul tak ha betul kenapa tak jalankan mana lebih baik kerajaan Islam dengan kerajaan barisan nasional mana lebih baik mana lebih betul ah, cuba jawab cuba jawab kalau kamu kata baik kerajaan nasional kapir huh? cuba jawab mana baik kerajaan Islam kah kerajaan barisan nasional kah huh? ah, kerajaan Islam Islam, Islam. Kenapa? kenapa tak perintah dengan Islam huh? orang UMNO huh? kepala kau ni sengit dah. Dan kata kerajaan Islam bagus Yang diketegakkan kerajaan barisan nasional Jadi tak muafiklah Mulut dengan hak Haki Haki dengan perbuatan Itu nama tak berbetulan Bercang Bercanggah Tuhan Kita belajar Tauhid Jazam Muafik Ada dalil Sekarang Jazam Tapi tak muafik Apa yang di mulut lain Di mulut kata Islam benar Islam betul Di sini Dah ragu gula pada perbuatan lain pula barisan nasional pula itu muafakat tidak ha muafakat tidak tidak lasta wirullahal azim tak faham ke bila orang mengaji mesin ini dikacau-kacau diganggu-ganggu awak tak faham ikut mengaji jangan kacau orang mengaji bang lasta wirullahal azim tip tadi pula kadang takut kena Kacau Pak Imam dijadi dikacau dah takut sama ya, Abla Ustaz. kita tangguhkan dulu pengajian Ustaz. kerana ada orang kacau. Yang mengacau tu orang tak mengaji. kita boleh takut lempang loh dilepok aja mukunya tu. Saya sih tak takut dia tak takut Allah kita nak takut dengan dia heh jumpul lepok aja mukunya tu bagi lebam biji mata dia. Apa? ngan saya takut. Tunggu depan masjid. Yeah. saya tak lari, saya tunggu punya. Memang saya nak mati sahih. Kedua, ha tadi ayat Quran yang pertama, percaya. Tak dengan ayat Quran tu. Percaya tak? Hei, semua tak percaya, percaya. Kedah kau orang mampu kita tanya, percaya. Percaya tapi kau tak jalankan. Eh? si kau hadis mu begini dah apa jenis kepala otak? Eh? Ini kita tanya kau tanya mungkin kamu percaya ayat Quran? Percaya. Di sini Di sini Di sini Kalau aku percaya ayat Quran Habislah periukna nasi. Lain tu Dia percaya di sini Di sini lain Pada perbuatan lah ha? Lain Hukum setan yang dijalankan Bukan hukum Allah Denda 400, 600, 800 tu Hukum setan Bukan hukum Allah Nampak tak usah orang bodoh macam kita Orang dah halim dah Itap <tik> tu bosah-bosah Orang panggil dia suhaibul fadilah Suhaibul samarah ha? so ibutai kucing macam-macam pun tidak muafik apa lagi kita ha, na'udzubillah bila kita buat tegoran ya mereka tak senang ya dia ya, tak senang sepatutnya sebagai orang Islam diingatkan oleh saudaranya yang Islam bersetujulah Nak dianggap kita ni musuh pula ha, kita nak jadi musuh dia bukan setan tu musuh kita yang menegur yang mengingatkan itu musuh nah, Macam tu. itu mengikut anggapan pejabat agama saya ini blacklist selalu tegur selalu tegur selalu tegur kedua firman Allah Ta'ala inna syaitan alakum adu fatahizuhu aduwa bahawasanya syaitan itu bagi kamu setru, maka ambil kamu akan dia setru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 Maklumah penjajah tentulah diperintah dengan. Kak. Kapir sebab dia kapir. Kita dah dapat merdeka. Kita pula Islam. Tentulah kita tegak. Negara it. Islam. Tapi oleh kerana. Dia anggap Allah musuh. Diterimanya saya tuan sebagai teman. Walaupun sudah merdeka. Tetap pakai sistem Yahudi. Nah. Sistem Nasara. Tapi kita hanya Quran betul. Betul. Kata. Islam baik. Baik Bila kenapa tak tegak tegakkan Kenapa tak jalankan Maklum-maklum Tapi Faham-faham Itu iman macam tu Iman ke? Kalau ada tapi Saya percaya Tapi Itu betul-betul percaya ke? Tidak Saya percaya Maklum-maklum Coba tolong tolong, tolong takdirkan Saya percaya Tapi faham-faham Macam tu lah semua orang beriman macam tu Itu bukan iman Uh, itu cuma mengaku beriman Anak na Perkara yang kedua Jadi perkara pertama ha? Bahawa syaitan itu adalah musuh Kita kena bersikap keras, kasar dengan syaitan Begitu juga dengan orang-orang yang sudah bersikap macam syaitan Kita juga kena bersikap kasar dengan dia Macam itu ha? nah, Kita dengan syaitan lembut Dengan orang-orang yang macam syaitan lembut Lembut itu yang setan pijak kepala. Nah, setan nak pijak kepala kita. Padahal Allah Taala suruh kita bersikap keras, bersikap kasar. Bahwasanya ia sudah kejadiannya atas berseteru akan dikau. Memang Allah Taala jadikan setan itu menjadi seteru kepada kita. Nah, untuk dapat persaingan. Kalau kita tak ada persaingan, tak ada perlumbaan. Nah, kalau mudah aja, senang aja, ya? nah, tak ada perlumbaan ya? dan mendirikannya selama lamanya bagi berperang bagimu memang Allah taala jadikan setan itu kata dia untuk memerangi kamu ha, ya? Maka ya pagi-pagi dan petang-petang melontar akan dikau dengan panahnya pagi lagi tadi panahnya kita Petang-petang macam ni, dipanahnya kita. Maklumlah orang kena anak panah. Kalau tak mati, tak sakit. Kalau mati, habislah. Betul. Mati belajar, mati ibadah, mati pergi masjid. Semua dah mati, dipanah. Tulis setor. Kalau tak mati, sakit. Maklum orang sakit. Tengah sakit. Oh, tak bolehlah buat besar, buat banyak, buat lama. Tengah sakit. Jadi kita ni macam, macam dah kena ni kan? macam dah kena paham panah ha, dalam pada tak mati tetapi nak buat banyak tak boleh tak boleh eh, nak bu buat lama tak boleh nak buat besar tak boleh tengah sakit kena panah syaitan pagi lagi dah dia panah kita ha, tu satu hari contoh tak boleh lah buat ibadah kenapa syaitan dah panah tak tahulah sebab kita tak nampak kan ha, kalau kita nampak Ah, ini, ini satu hari tak baca Quran ah, ni. Setan dah panah tu. Sampai sakit mulut aku nak baca Qur'an Ha, ah, macam tu. Tak nampak kan? <tuh> Dan kamu lalai daripadanya. Nah, tu jaga. Bila kena panah setan, pagi, hari tu lah dia. Bila petang macam ni kena panah setan, malam tu lalai orang tu. Siang tadi dah lalai. Malam pun lalai. Sebelum daripada tidur, lalai nak sembahyang sunat taubat lalai nak sembahyang sunat hajat lalai nak sembahyang sunat mutlak lalai daripada berzikir lalai daripada berwirid lalai daripada beristighfar lalai daripada bertasbih, lalai daripada bersolawat lalai daripada membaca Al-Quran yang dia ingat malam nak tidur kerana tadi siang dah pengan ini orang lalai ini orang lalai kerana petang-petang sudah dipanah oleh setan Lalailah bekal-bekal matinya lalai Macam kita ni lalai dengan bekal mati Dengan duit ingat Dengan harta ingat Dengan rumah ingat Dengan benda-benda dunia ingat Tetapi dengan bekal mati Kenapa lalai? Apa kita sangka bahawa kita mati akan bawa dunia ni? Rumah-rumah kita nak bawa ke? Kereta proton wira nak bawa ke? Handphone kita nak bawa ke? Hah? Kebun getah kita Kebun dusun kita bawa ke? Pangkat besaran kita bawa ke? Anak-anak kita yang kita selama ini megah-megahkan. Pegawai itu, pegawai ini, Orang besar tu, orang baksa Dia boleh tolong kita ke? Lalu kita lalai. Tapi orang yang sudah ada keilmuan. Hai. Nampaknya macam kena panah petang ni oleh setan. Sampai aku lalai beribadah ni. Takkan dia macam ni lama lagi. Dia nampak diri dia. Takkan macam ni lama lagi. Dia nampak.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 Bila lupakan mati, lupakan bekal bagi mati Itu bahayanya nah, InsyaAllah lah Bila kita sudah belajar begini Jangan sampai kena panah Tiap-tiap petang, tiap-tiap pagi Sampai siang pun tidak Ingat bekal mati Cuma ingat bekal hidup Malam pun sampai tak ingat bekal mati eh? Nak senang-senang, nak rehat-rehat sahaja nah, Langsung kita bertindak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 nak kaya lagi, nak senang lagi eh? Hajat kita minta to'at, minta ibadah kepada Allah Kemudian, masih belum mengantuk lagi Semayang sunatmu pelat Ataupun mengkodok semayang-sebayang dahulu telah kita luputkan Kemudian, oh, belum mengantuk juga lagi Ambil Quran hmm. Kalau tak mau baca Quran, berzikir Apa salah? Apa salah? Tapi oleh kerana setan dah panah Kita duduklah kita hmm. Kita duduklah kita Ha, cuma bercadang nak tidur, bercadang nak masuk kelambu. Ha, nak romen. Ha, nak nembak aja dalam kelambu. Ha tu, ini nak gunakan senapang jawel dia tu kan, senapang Melayu, senapang Banjar Senapang dah tua pun mana mau meletup lagi, ha. ha? Ya. Lihat sana telempuk sini, ya. Ha, nak nembak lagi. Ha. Tak payah nembak dah tua-tua dah puas nembak dulu muda-muda bawa mendekati Allah macam itu ha. kumpul bekal-bekal mati ya. takkan kita orang tua-tua ni tidur nyenyak. orang tua-tua ni tidur dah tak nyenyak ya. yang nyenyak kalau budak-budak nyenyak ha. makin tua makin tak nyenyak tidur makin tak sedap makan makin tua macam tu, ha. tapi makin tua kita ni makin sedap tidur lagi pun boleh tih. tidur panjang sikit dia pun pejam-pejam tidur. Kepat... Kita penat-penat baca kitab dia tidur-tidur. Lama-lama saya baling dengan dia tadi. Ah, tu susahnya ngajar orang tua tu, tu. Ya? Keras Kerah sakit hati, panas linga, lama sikit tidur Ngantuk ya? Apa batuk-batuk? <coughs> dia panjang kan, enggak mengerti ni. Belum kan? setengah orang tu dia batuk-batuk, panjangnya, panjangnya begitu. <coughs> dia nak takat panjang, takut dia tak aya. <coughs>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 macam tu. Nabi Muhammad pun ada bini juga dia tak terus terus ramen, tak dia ibadah dulu baru romen Faham? kita terus terus romen terus terus romen uh lembu malam pun tak kuat romen ya? <gula> lembu malam malam mana ada kuat romen siang aja dia romen kita siang malam <gula> ilah ilah Allah punya hebat lebih daripada bapa lembu <gula> si ya, romen malam romen oh ini tentu bapak babi lagi. ni nak uzu billah itu aja dan menyeru bagi makhluk kepada pintu Allah taala dengan perbuatan kamu dan perkataan kamu macam itu kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyeru kepada keridhaan Allah pintu tu makna keridhaan bukan makna pintu tu tuan di rumah ada banglo tak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 Sungguh, ha? Eh? Kehendak kau ndak syaitan, cita-cita syaitan, eh? Maka jadilah apa-apa senyangkau berdiri. Pada masa itu kita menanglah, kita lah berdiri. Kerana kita menumpukan beribadah, menumpukan mengajak orang kepada mendekati Allah, mengajak orang melawan syai, melawan syaitan, kita berdiri. Kita menanglah maksudnya. Eh? Dan diikat hingga engkau. Supaya marah setan kita dengan setan tu punya marah macam kita ikat pinggang. macam macam kan kita dengan setan kena macam tu ikat pinggang macam ha, kita kena macam ni macam ni sorong tengko itu yang disembelih oleh setan ha, dan kerja kita dengan setan kena macam kerana macam ni. dengan orang-orang amlo yang nak kacau kita mengaji kita jumpa dia macam ni. tak ada kerja lain. Eh? kata-kata orang mengajir kata-kata orang yang tak ada kerja ha? cakap dengan tapi macam ni cara kita Insya ha. Allah tengok kita macam ni dia tunduk ini kita yang tunduk, dia macam ni setan semua dah macam ni kawadih, bubti, ulama kebangsaan, sorong kepala setan cakap pinggang dan melawankan dia dari binasa akan dia ha? daripada membinasakan akan dia dan membinasakan akan dia Kita kalahkan syaitan itu Dan ia pula ikat pinggangnya ha, Syaitan pun cekak pinggang juga Nak mengalahkan kita ha, ha. Supaya berseteru akan dikau Dan berperang akan dikau Dan menipu daya akan dikau Hingga membinasakan akan dikau Segala kelakuan kau Syaitan pun dia cekat pinggang juga Nak mengalahkan kita Sampai habis dah. Ya, Akidah dah habis Pugamah dah habis Syariat dah habis Tauhid dah habis ya Ibadah dah habis tetapi, hendak dihalakkan dikau Halak tu maknanya binasa Ini orang ni, pandai cakap Arab Kadang-kadang tersasul, dia cakap Melayu kepada Arab Dihalak tu maknanya, dibinasakan dikau sekali-kali Kerana tiada sentuasa daripada pihak engkau jauhnya ha, Sampai tak sentuasa syaitan, kalau kita jauh dengan dia Seboleh-bolehnya, kita rapat, dekat dengan syaitan Ha, tengok kita dekat dengan Allah ni, huy, cukup marah dia. Ha, cukup benci dia. Ha. tu juga orang-orang yang sudah perangainya setan, dengan orang yang mendekati Allah ini, cukup marah dia, cukup benci dia, cukup sangsi dia. macam-macam. Maka bahwasanya ia yang menjahatkan dan menyengaja dengan membinasakan orang yang tiada mengeras. Siapa-siapa yang tidak mengerasi setan, orang itu... Akan dapat kejahatan dan dapat kebinasaan daripada syaitan dan tiada melawan akan dia nah, orang tu kalau tak melawan nah, syaitan mudah uh, mem, apa ni mengajak kepada kejahatan tetapi orang yang benar-benar tadi -benar akan dia dan muafakat akan dia seperti kafir orang yang uh, satu haluan lah uh, dengan syaitan siapa siapa kah kafir yang sehaluan dengan setan, ialah kafir. So, kita suka pemerintahan kafir, suka pakaian kafir, suka hidup cara kafir. Itu sehaluan dengan setan. Satu geng lah. Nah, satu pati. Nah, pati itu. Nah, dia ni pati aku dikata. Oh, ya. Kalau ya sesuai dengan kafir, itu nama setan tu. Dalam kitab nikah kata oh, apa kot akan dia seperti kafir. Dan ahli dolalah, lah. Ahli dolalah, lah. Ahli sesat. Ha. Orang yang sesat-sesat itu. Ya? Apa juga yang bercanggah dengan Islam. Ya? Tak berbetulan dengan Allah. Itu sesat nama dia. Ha, ya? Dan ahli rubah. Pada setengah kelekuan. Ahli rubah ni apa? Ahli yang gemar. Ha. Dia tak jadi setan. Cuma menyokong saya. Setan. Ha. Menyokong ah ha. Maklum-maklum. Kenosok. Kena sokong Dia tak setan Dia jadi penyokong Pembantu Kepada setan ha? Ha. Kalau kita tak macam itu Susahlah Malum-malum Kita duduk ha. Di kalangan mereka Kena masuk juga Kena masuk setan juga Setan juga Kalau tak masuk setan Tak selamat Nanti setan-setan tahu Aku tak masuk se Setan Maka betapa ada Sangka kamu menyengajanya Setan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 Manusia pula menganggap kita ni mau. Lagi kita berkawan dengan setan. Manusia menerima kita jadi kawan dia. Takut tu? Akhir zaman macam tu lah. Kalau kita melawan setan. Tak ikut dalam setan. Nanti manusia akan menganggap kita musuh. Nah, kalau kita ikut setan. Kerana manusia semua dah jadi setan. Maka kita diterima sebagai anggota masyarakat. Nah, macam tu. Semua dah setan. Macam mana? Ulama-ulama setan, haji-haji setan, Ustaz-Ustaz setan, Menteri-Menteri setan, Amno-Amno setan. Nah, nama macam mana? Nama Kita, pula tak mampu. Nah, ya? tu yang kita masuk juga dalam golongan setan. Hai, segala orang yang mujtahid di dalam ibadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah, dan pengetahuan bersetru orang yang tahu mana musuh, mana kawan, dan yang tertentu, bahawasanya pekerjaan itu sangat cita, -cita Tuh, ya Pekerjaan kita itu melawan setan itu, kena sungguh-sungguh. Atas kamu itu, barang yang menolong akan dia... Terlebih sangat keras tolanya itu dirimu dan hawa mu. Jadi penolong setan nomor satu, pembantu setan nomor satu, apa nafsu kita, okay? nafsu kita, hawa nafsu. Ha, Di situlah dia merasuk hawa nafsu, ya, ha. langsung daripada dalam setan sudah menggerak mendorong kita kepada melawan al melawan Allah. Ha. Dan baginya pula beberapa asbab, sebab-sebab yang lain ada selain daripada setan menyerap Daripada dalam mengikut awan nafsu kita dan tempat masuk banyak lagi tempat-tempat masuk untuk mengalahkan kita dan beberapa pintu banyak pintu-pintu masuk ayat ha, setan itu untuk mengalahkan kita memperdayakan kita ya? dan engkau daripada lalai ya, dan kita pun lalai mengenai dengan pintu-pintu masuknya sebab-sebab masuknya itu tidak kita bagi kawalan yang ketat, ha, setan sedang masuk lah. Ya? Sehanya telah benar Yahya ibn Mu'az Ar-Razi Rahimahullah Ta'ala sekiranya berkata berkata ya, Ini kata Mu'az bin Ar-Razi Mu Ar ya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi Apa kata dia? Ini orang yang sudah berjaya melawan syaitan Sebab itu dia boleh cakap Macam kita ini sudah jadi syaitan Mana berani cakap? Mana boleh cakap? dia pun tak tahu yang kita dah jadi setan, jadi setan dah jadi ustaz setan tak tahu, dah jadi haji setan tak tahu. <tuh> dah jadi amno setan tak tahu. <tuh> Berkata, ya, yeah, bermula setan tidak ada pekerjaan, setan tak ada kerja lain. Dia kerjanya cuma menipu daya je. Kita banyak tu, ker banyak kerja. Belajarlah, tidurlah, cari duitlah, ibadahlah. Ha, patutlah dia mudah mengalahkan kita. Dia satu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 Ha, ya? Tapi orang-orang kasap nampak orang yang sudah kasap orang yang sudah melawan setan dia nampak. Tapi dia ha, ya? kan punya penuh setan ni kita berjalan tu nak kena kuat macam ni baru boleh jalan punya banyak setan tu ha, macam tu macam kita keluar masjid ni dah ditunggu di pintu tu ha, ada yang nak tarik telinga ada yang nak tarik tangan ada yang nak tarik janggut. Ha, ha betul yang ditarik sampai rumah orang tua tidur dia. Ya? Janggut orang tua tu ditarik. Ah, tidur masuk kelambu. <laughs> Pandai syaitan. Kau ngaji lah tak payah amal kata tu. <laughs> Ngaji tu pun dah pahala tu Tak payah amal kata Kau dah tua kata. Mari masuk kelambu. <laughs> Pandai betul syaitan. Hai dah ngaji di masjid, ma ngaji di Madinah, ngaji di India bertahun-tahun. Keluar mengaji. Jadi ulama' setan Tidak jadi ulama' Allah Tak pelik tu Haa ya? Kerana setan itu Dia nampak kita Kita tak nampak dia Tak nampak dia Dan kau lupakan dia Dia tidak lupakan kau Setan tak pernah melupakan kita Tapi kita sudah melupakan setan Haa uh, Ya patut dia boleh Lebih berjaya daripada kita mengalahkan dia Dan Kata Daripada diringku Liri kau bagi syaitan atas itu beberapa menolongnya oh. yang menolong syaitan tu ramai ya macam kita ni tak ada yang menolong kita nak ibadah pun tak ada orang tolong orang kacau ada orang ganggu ah ada. Oh. tapi syaitan banyak menolong dia setengah daripada penolongnya ialah manusia minal jinnati maka tiba-tiba tak dapat tiada bagi kamu daripada berlawan berperang akan dia ya? oh.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 Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh